Як же їй хотілося бути поруч з Петром, будь-де, якщо не можна в хаті, на сімейнім ложі, то в лісі, в схроні. Так, вона помилилася, вона випустила на волю свою гординю, дала їй напитися і своєї, і чужої крові. Але то її не вина за неї їже і розплачуватися. Частим стало прокидання вночі, Навіть коли добряче нахейковалося за день На заготівлі дров разом зі свекром, Павловим братом Тимошем та його жінкою, І Васильком, який живою рукою ловко Обтесував гіляча, вичищав стовбри З лютою затятістю. Та затятість страшила сломію, Бо розуміла, що хоче брат Утекти від думок про руфину І нейного негаданого кавалера. А тої ночі, тої ночі йшла Крізь засніжений двір, вулицею Вийшла в поле і прямувала до лісу. Страх сковував руки й ноги, Та наче щось веліло йти, і йти далі. Хотіла би пролунав той звук, Що його почула вночі. Хижий і розпачливий, Тужливий і закличний, Так-так, закличний, Звернутий до неї. Коли вже не стало сили опиратися, Встала, вдяглася, Тихо-тихо, хоч і бажала, аби прокинулося свекор чи свекруха, а то й обоє спинили, насварили. Та в хаті панувала тиша, яку хіба що перебивало посопування і похропування. Тиша на дворі. Тернувся об ногу гицель, побіг за нею, потім відстав, ще з якимось псиськом знюхався. Звук пролунав за селом, Серед поля, такий тужний і розпачливий, що Соломія заціпаніла, застигла кров у жилах, стала, зрозуміла, що далі не піде, бо страх скував їй всю, але й назад вертати не було сил. Коли ступила крок, другий, то відчула, що провалюється у темну яму, чорнішу за цю безшелесну і беззоряну хмарну ніч. Рись кричала. Рись мене кликала, встигла подумати. Прокинулася, коли вже геть задобіла. Мороз скував усе тіло, та знайшла в собі сили звестися. Била пропасниця, лице, руки й ноги не слухалися, і все ж, Пішла до села. Коло хати бовоніла чиясь постать, свекруха Марія. Соломія впала на її груди. Вже в хаті свекруха сказала. Я думала, ти до нього пішла. До нього? А вже ж до Петра. Та бачу, наче б не де ж ти була, що так геть замерзла. Вони сиділи в темряві. Було так зимно, хоч і не так, як на дворі. Соломія притулилася до Павлової матері. «Я вельми хочу, щоб Павло лишився живий!» Сказала, прошептала. «Давай помолимося тоді», сказала свекруха. Обоє опустилися на коліна. «Про себе кажи, а то батька збудемо!» Почула Соломія. Той крик пролунав серед весни, серед білого цвіту сидів. Кричала їхня сусідка Явдоха, що бігла вулицею. «Війна! Війна кінчилася! Господи, війна кінчилася!» Вони обоє майже одночасно кинулися до хвіртки, Соломія і Марія. А там, посеред вулиці, Явдоха спіднятими над головою руками. «Людоньки, Богородице присвята, війна кінчилася!» Знятяблена щастя. Явдоха, як їх угледіла, кинулася, обнімає, обціловує. «Тітонько, тож тепер-ка мій Гартем вернеться? Чуєте, тіточко, чуєте, кумо-соломко, і твій Павло?» Чуємо, Соломка на правду щаслива, і мій Павлик вернеться. А ти звідки знаєш, Марія трохи недовірливо, що війна кінчилася. Та ж зранку до куперації пішла, думала, гасу привезли, бо ж сидимо як сліпі, тіко хіба як у печі, вечором запалиш, а там сільсовєцький голова Іван Гараськів Подійшов і бабів усіх, що тамочки зібралися, вітає. Каже, з району передали, німці здалися, зовсім, каже, здалися. Чуже якесь слово, притім сказав, і не вимомо ж на наський розум. Капаляція чи що? Повна, та, каже, капаляція їм, німцям. В обід, каже, мітинг коло сільради зберемо. Всім передайте, господи, невже ж я Гартемка побачу і брата свого Йосипа?» Явдоха була літ на сім чи вісім старшою за соломку. Не вельми не лиці вдатною, то й засиділася в дівках. А два роки тому, таки знайшовся хлопець сусіднього села, у Примаки до Загорен прийшов. Два місяці тому, це трохи більше, Десь після громовець синочка вродила Явдоха. І бач, так і вберіг Бог батька для неїного первістка. От і все, подумала Соломія, як Явдоха пішла. Вернеться Павло, то все якось і рішиться. Тепер після війни там у війську довго ж не триматимуть. Вона справді раділа з радісним серцем, і на мітинг ішла разом з Векром і Свекрухою. І виступ Івана, голови і фронтовика Платона Бузького, котрий раненим з покаліченою ногою недавно вернувся, слухала з радісним тремтінням. І чоловіка з району, що на Бритці приїхав, всі вони вітали, казали, що перемога над ворогом досягнута під мудрим керівництвом вождя товариша Сталіна, що буде тепер нове, щасливе і мирне життя, за яке поклали голови в боях сорок двоє загорєнців. То я той, о, солдаток наших вітаю, тих, що діждалися, бо остальним бабоньки сочувствую і кланяюся, сказав Іван. Просимо сказати і солдаток, промовив чоловік з району. А чого, скажуть, Іван-голова обвів поглядом гурт і спинився на Соломії. От наша жінка-фронтовика Соломія, ну, Соломка наша, ну, з озуликами їх кличуть по вуличному, по Як то теперка твоя фамілія, Соломко? Розчуки ми сказала Соломія. То слово має жінка фронтовика Рощук Соломія Антонівна, проголосив вельми аж врочисто Іван голова. Іди, соломко, тутечки ставай, хай усі бачать. Уже як вийшла, геть зашаріла Соломія до представника з району. Отаке його у нас красиві солдатки, тому на таке й од смерти своїх. Чоловіків уберегти мусили. Бо як же той во, до такої люденьки, чуєте, не вернутися? Гур, що стояв на вулиці перед цілі радою, схвально засміявся. Особливо жінки, хоч декого щось і кольнуло в серці, Соломія стояла молода, справді, несказано вродлива, розпашила. В одягнутому з такої нагоди білому платячку в синій горошок, з-під якого виднілося туго на литі геть загорілі вже литки, і була схожа і на пташку, що отот -от має злетіти увесь, і на дивну, розквітлу, наче саме до сьогоднішнього дня квітку. Може, білий горошок, який правда, розквітає пізніше а може ружу циберку, котра має по краях пелюсток, такі самі синювато, краплини-підцвітки. Вона була символом щастя, дивно-світлого, і навіть ті, хто не дочекався чоловіків, і прийшли пов'язані чорними хустками, не мали, дивлячись на неї, злої скарлущі в душі з-під квітчастиї хустки шальохи. У Соломії виднілося густе пшенишне волосся, яке вона цього разу не захотіла зав'язувати у вузол, мов би просилося на волю, прало обцілувати весь світ, а не тільки ці прекрасні жіночі плечі. — Людоньки, — сказала Соломія, — Серце якої шалено гупало. Ну, що сказати, людоньки, Война кінчилася, Хай би вона здохла, окаянниця, Тож вернуться загорянські чоловіки, Хай не всі, а вернуться. Задихала важко, А тоді провела очима По жіночих постатях і обличчях. Простіть нас, хто не дождався, ти Вірко, простий, і ти, Ганю, і ти, Марусю, Бож три брати полягло в чужую землю, і ти, Катю, бо ж двоє діток тоже лишилося, але як треба буде, поможемо. Господи, простіть мої рідненькі.